טוב, אז קודם כל אני מקווה באמת ש... כמו שקטמתי לכם במייל, אני מקווה שראיתם וצפיתם בכל הדרכות, ואם לא, לא נורא, אני יודע, חודש חגים עמוס, אבל זהו, כמובן שהקורס נמצא אצלכם, ואני... ואם עדיין לא צפיתם בכל הדרכות, ממש ממש כדאי לא לזכות את זה, כדי שזה לא יתמסמס, כנסו לזרחות. אה, ובכל אופן אני כאן כדי לענות לכם על השאלות אם צריך. אה, זהו, אנחנו במהלך הזמן האחרון אה, הגיעו אליי כמה וכמה שאלות אה, מכמה אנשים שעשו את הקורס הזה ורציתי לענות בצורה מרוכזת על השאלות ובעזרת השם אה, לתת לכם אה, אה, את המענה ולעשות ככה איזשהו סיכום קטן, סיכום קצר אה, על הכרוף. אז אה, בכל אופן, רק שנייה. טוב, אז אני חושב שפשוט נתחיל עם, אה, עם שאלות. שאלות שהתקבלו אצלי, שאלות מאוד חשובות והאמת שזה גם שאלות שדי חוזרות על עצמן אני מקבל את השאלות האלה כמה וכמה אה, סגנונות, הכל מסתובב ככה יש שאלות ככה שהן מסתובבות סביב אותו רעיון אה, אז בואו... אה, בוא אני... אקריא לכם את מה שקיבלתי ככה. אחת הבחורות שמשתתפת בקורס שאלה כזאת, כזאת שאלה, איך אפשר לצפות מאישה שכולה רגש להיות שכלית ולעשות מוח שליט על הלב? כי כל הבית, עיקר הבית ועבירה בית, קשורים בה. יותר מעטים להפיל את זה על הגברים, כן, להפיל את זה במערכאות על הגברים. אז כן, דיברנו על זה בקורס, כמו שראינו, שאומנם אני חושב שלא הזכרנו את המושג מוח שליט על הלב, אבל בהחלט דיברנו על הצורך לשים את החוויה הרגישית בצד. החוויה הרגשית היא כמובן חוויה אה, שנובעת מתחושה של חוסר ולשים את כל הרצונות והעניינים שלנו בצד ולהתמקד בהיכרות כשההיכרות, השכל בהחלט הוא זה שמאפשר לנו להכיר ולהתחבר אה, למרות שדיברנו גם על... הרבה על הזדהות כן, על יכולת להרגיש את, את הצד השני, אז זה נשמע כאילו זה רגש, אבל גם זה, גם המקום הזה שזה הדעת, כן, כמו שהסברנו שזה ספירת הדעת של, של המקום של ההזדהות, גם זה שייך למימד השכלי של האדם. אז מה שהיא שואלת, אנחנו פה מציגים פה איזה מבנה מאוד מאוד שכלי, שמסוגל לשים את הלב בצד, ואנחנו יודעים שאישה, היא קשורה יותר לצד הרגשי. והאיש הוא אמור להיות השכלי מבינינו, ולכן איך אנחנו יכולים לצפות מאישה שהיא כולה רגש אה, להיות שכלית? אז אה, קודם כל זו שאלה טובה, אה, ונענה עליה. דבר ראשון, העניין הזה שאישה כולה רגש הוא לא מדויק. אישה לא כולה רגש. זה נכון שבאופן כללי, הממד הרגישי יותר חזק אצלה, זה בהחלט נכון, אבל יש לה גם שכל. בואו לא, בוא לא ניקח לנשים את השכל שלהן. הן בהחלט, יש להן שכל והן יכולות להשתמש בו, וגם נשים, גם נשים בהחלט מסוגלות לעשות את ההפרדה הזאת. זה כמובן עניין של פרגול. אבל לעשות את אותה הפרדה, לשים את הרצונות בצד ולהגיד, אני כאן באמת כדי להכיר, אני כאן באמת כדי להקשיב, אני כאן באמת כדי לבדוק ולבחון מי עומד פה מולי, בלי שאני כל הזמן אה, מפעילה את המקום המתייחס. עכשיו, אם תזכרו כרדי, אני מדבר על זה די הרבה, גם בקורס, כל המקום. כל המקום הזה של המחשבה הזאת של המתאים לי או לא מתאים לי, הדבר הכי בסיסי וטבעי שאיתו אני מגיע לשידוכים, כן? המחשבה הזאת, רגע, הוא מתאים לי או לא מתאים לי? וזה מה שאמרנו בעצם לשים בצד את המקום הזה כדי שנוכל להכיר. המקום של המתאים לי, לא מתאים לי, זה המקום המתייחס. <אח> המתייחס. המקום המתייחס הזה... המקום המתייחס הזה, זה מקום שיותר קשור ללב. למה? כי לב זה מקום מתייחס. לב, כל העניין שלו, רגש, כל העניין שלו זה יחס אל. נעים לי ממנו או לא נעים לי ממנו. אני רוצה להתקרב אליו או רוצה לברוח מפה. כל המקום המתייחס לזולת, למציאות, הוא מקום שיותר שייך למקום הרגשי. בניגוד למקום הסכמי שהוא גם רואה את המציאות, אבל הוא רואה את המציאות כמו שהיא. זאת אומרת, הוא לא מתייחס, זאת אומרת, מה אני ביחס למציאות, אלא הוא פשוט רואה זאת המציאות. ולכן באמת, אה, עוד פעם, זה מאוד נכון שלגברים היכולת הזאת, באופן טבעי, יותר, כביכול הם יותר שייכים אליה, כי הם מוחים והם נשים באופן כללי עם ובכל אופן, ובכל אופן, בהחלט אישה מסוגלת, יכולה לה... במקום הזה להביא את המקום היותר רגוע שלה, את המקום היותר בוחן שלה, מנתח שלה, ומאוד כדאי שהיא תעשה את <אח> זה. <אח> זו, זו, זו הייתה שאלה אחת. השאלה השנייה שקיבלתי היא כזאת. <אח> <אח> היא כותבת, גם בחורה כותבת ככה, אף גבר... שפגשתי עד היום לא התאים. היה אחד שהיה קרוב מבחינת השכל, פרטים טכניים מתאימים, וזה אפילו הגיע ללחיים, אבל יום אחרי נשברתי ופשוט הלב לא נפתח אליו. כל הזמן ניסיתי להכריח את הלב להיפתח, אבל זה לא קרה. טוב, תראה. יש איזה מקום, בהחלט יש איזה מקום, הרבה פעמים זה קורה, זה בהחלט מאוד מצוי, שהשכל, כמו שאמרנו, יודע להסתכל על המציאות, יודע להסתכל על הפרטים, על העובדות, והוא יכול להגיע לאיזה סוג של מסקנה שזה מתאים. ובכל אופן, למרות שהשכל יגיד, נכון, זה מתאים, זה בסדר, הרגש לא ייפתח. הרבי מדבר המון במכתבים, הרבה מאוד הוא מדבר על הנושא הזה, שבשידוך, בסקירת שידוך, צריך שתהיה נטיית הלב. צריך שתהיה בהחלט נטיית הלב. והרבה פעמים הוא אומר שאם... אין נטיית הלב, אז אי אפשר לסגור שידור. ולכן אה, מאוד, קודם כל זה מאוד מובן, מאוד מובן שהלכת כביכול על מקום שכלי כזה, כן? מקום שכלי, בלי נטיית הלב כנראה, כן, אנחנו צריכים במקום אולי להסביר קצת יותר לעומת מה זה נטיית הלב, ולבדוק אם אמנם לא הייתה נטיית הלב או היה משהו אחר. אבל בוא נניח כרגע שהלב היה סגור לחלוטין, זאת אומרת, לא היה שום רגש, שום תחושת נעימות ביחס לאותו אדם. אם זה היה ככה, זאת אומרת שזה היה משהו מאוד נוכח, אבל הרגש לא מדבר בכלל בכלל, אז בהחלט, באות מובן, למה אה, התחרטת? חייל לחיים ולא המשכתם קדימה, כי בהחלט כדי ללכת על חתונה צריך שתהיה נטיית הלב. חייבים שתהיה נטיית הלב. בלי זה זה לא עובד. רק מה? הרבה פעמים, הרבה פעמים, הלב לא נפתח, לא בגלל שזה באמת לא זה, או שזה לא מתאים, או שזה לא השידוך. כי אם זה לא השידוך, אז הלב לא ייפתח, לא תהיה נטיית הלב. אבל לפעמים הלב לא נפתח, זה לא אומר שזה לא השידוך, אלא הלב לא נפתח בגלל עניינים צדדיים, עניינים חיצוניים. אחד הדברים שמאוד חוסמים את הלב מלהיפתח, זה שאני מנסה להרגיש. זה טעות. שחוזרת על עצמה באמת הרבה פעמים. אנחנו מבינים שכדי להתחתן, הרי כל העניין של חתונה זה רגש, אהבה, כן? כל הזוגיות מושתתת בעצם על חוויית אהבה. הזוגיות זה רגש. אי אפשר להתחתן בלי רגש. אגב, הרבי אמנעי, אי אפשר להתחתן בלי נטיית הלב. ולכן אנחנו מחפשים את הרגש הזה. ואנחנו מחפשים להרגיש ורוצים להרגיש, ואז אנחנו מנסים, אנחנו כל הזמן בוחנים את זה, בודקים את זה, נו, אני מרגיש או לא מרגיש? ולפעמים אנחנו אפילו מפחדים מלא להרגיש. יש לזה סיפה חד, אולי אני לא נרגיש? ואז, לא, השכל אומר את זה בפקה כן, אבל אולי, מה יהיה? אני עדיין לא מרגיש. אז אולי בפגישה הקרובה אני ארגיש סוף סוף. אז אני כולי מגיע עם ציפייה. ועם דריכות סוף סוף להרגיש אותו, את אותו רגש. וכל אותה ציפייה להרגיש רגש, כל אותה התעסקות עם הלב, הוא עושה משהו שהוא פשוט פרדוקסלי, אבל מאוד גם אפשר מאוד להסביר את זה, הוא פשוט סוגר את הלב. כמה שאני יותר רוצה שזה יקרה, ככה זה יותר בורח ממני. חוויה רגישית היא כמו אור, ואור לתודעה הוא מופיע, הוא מגיע, אי אפשר לרדוף אחריו. כשאני רודף אחרי אור, האור מסתלק. כמו שכתוב, כן, במשפט הידוע, שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, אותו דבר עם האהבה. כמה שאדם רודף אחרי האהבה, רודף אחרי נטיית הלב, מחפש אותה, רוצה אותה, מנסה להביא אותה, ככה היא בורחת. אז ההתעסקות עם הלב, אם אני רוצה מאוד להרגיש, או מפחד שמא אני לא ירגיש, או נלחץ מזה שאני עדיין לא מרגיש ומתעסק עם זה, כל ההתעסקויות האלה עם הרגש, מה שעושה זה סוגר את הרגש, ואז, כן, ואז נוצר אותם אותו אפקט של את אשר יגורתי בא לי, אני מאוד מאוד מפחד שלא יהיה רגש, או אני מאוד מאוד רוצה שיהיה כבר רגש, למה אני רוצה את זה? כי, כי צריך שיהיה רגש. צריך שיהיה רגש? בוודאי, ברור, צריך שיהיה רגש. אבל אני רוצה אותו. אז, אז אם אני רוצה משהו, אוטומטית, תמיד עם רצון מתלווה לו פחד. תמיד. למה? כי אם אני רוצה דבר מסוים, אני מפחד שאני לא אצליח להשיג אותו. אז הפחד לא להיות, שהוא לא יהיה, בעצם סוגר אותי מלהגיש כי פחד זה חוויה שלילית. אהבה זה הרגשה חיובית, אהבה או נטיית הלב, תחושה חיובית. אז כל עוד אני רוצה משהו, הרצון שלי בעצם סוגר. וחוסם את היכולת של הדבר להתגלות. אז כאן, כשאנחנו נתקלים בפעם הבאה, בעזרת השם, בשידוך הבא, כשאנחנו ניתקל במצב כזה שבו אין חוויה רגשית, אין נטיית הלב, זה אומר לנו שני דברים. א', זה לא אומר בוודאות שזה לא זה. זה שאין נטיית הלב, זה לא אומר בוודאות שזה לא זה, כי יכול להיות שיש איזה משהו חיצוני, התנהלות שלי מסוימת או כל, או כל מיני דברים צדדיים שבעצם לא נותנים ללב להיפתח. ודבר שני שצריך להגיד, זה שעל אותה נטיית הלב אנחנו... הרבה פעמים זה גם יכול להיות, אנחנו מצפים לדברים שהם לא אמורים לקרות. זאת אומרת, אם אנחנו מצפים שנטיית הלב זה איזו התרגשות מאוד עוצמתית, מאוד, מאוד חזקה, אנחנו רואים איזושהי ציפייה לא נכונה בכלל, אז אנחנו, גם אם יש נעימות קלה, וזה מה שזה נטיית הלב, נעימות קלה, עדינה, עד כדי ככה הרבה אומר, שזה אפילו השערה שכלית שעתיד להתפתח פה. רגש, בעתיד, לא עכשיו, בעתיד, אבל השכל מבין, יש איזה, אני יודע שהוא עושה, כן, אני יכול לשער לעצמי שבנתונים כאלה וכאלה, אחרי החתונה, ויהיה כל, המציאות היא אחרת לגמרי, יהיה הרבה פחות לחץ וכולו לא וכולו, אז יהיה לי, היום מאוד נחמד לי איתה, יש לי, נעים לי איתה. אה, הרגש לא ממש נפתח, אבל אני מאמין, אני רואה שזה, יכול להיפתח. אפילו המקום הזה, איזה השרס יחליט שזה עתיד להיפתח, זה מספיק לנו נטיית הלב, עד כתב, זה המינימום. אם אין את זה, אי אפשר ללכת על זה. אוקיי? אז זה בנוגע לנטיית הלב. דרך אגב, אני אגיד בממון מוסגר, כל הנושא של נטיית הלב הוא, הוא מאוד מאוד אקוטי, והמון המון פגישות נופלות על המקום הזה, ואני ממש ממש ממליץ, אם... הגענו למצב, אם הגענו למצב כזה שהשכל דווקא רואה, רואה שיש כאן משהו, צריך לעזור ללב להיפתח. צריך, לה, צריך לעזור לו. לכן אנחנו מאוד ממליצים להגיע לייעוץ, אה, להכוונה, ויש כל מיני פעולות שאפשר לעשות, אפשר לעשות כדי לחזק. ו, ולבקע או לזהות, או כמו שדיברנו, שנזהה שיש איזה מחסון חיצוני ונסיר אותו, או דברים חיוביים שאפשר לעשות כדי לחזק את הנטייה הרגשית, את נטיית הלב. אז לא לוותר ישר, ואם אנחנו, זה לא בא, אפשר ל, ללכת ליועץ, למאמן, אפשר להגיע אליי, ואני אעזור בנושא הזה. שאלה נוספת שקיבלנו, ככה, אני נפגשת עם בחור שמכמה בחינות נראה מאוד נחמד, אבל ישנם כמה דברים שמאוד מטרידים אותי. וגם הרבה פעמים השיחה נתקעת לנו, ואני זאת שצריכה ליזום ולחפש נושאי שיחה. הוא בעבר התייעץ עם הרב ככה וככה, הרב פלוני, וחשבתי לקבל עליו חוות דעת מקצועית, הכוונה מהרף, מה דעתי בנושא. אוקיי, okay. okay. אז קודם כל בנ בנוגע לדברים שמטרידים, לא פירטת מה מטריד, uh, ואני מבין שיש דברים uh, שנראים לך חי חיובים, ויש דברים שנראים לא כל כך חיוביים, או, או מעלים, לך, מעלים לך איזשהו סוג של חשש, וכמובן שזה מאוד uh, הגיוני ולגיטימי. במקום הזה אנחנו צריכים קודם כל ללכת על, על כל מה שלמדנו בקורס ולחזק אותו, להשתמש בו ולהתחיל להעמיק ולחקור, להעמיק את הקשר ולחקור, לחקור, לא, כן, לא חקירת שב"כ אלא באמת להתעניין אם יש איזה משהו שמטריד, יש איזה נושא, לא לפחד להעלות אותו לדיון, לא לפחד. כמובן, עם רגישות, עם כבוד, כן, אם זה משהו שאני אה, יודע שאם אני אעלה אותו, אז הצד השני מאוד עלול להיפגע מזה, אז צריך לראות מה הדרך הנכונה לעשות. אי אפשר להעלות דברים שיפגעו, כן, בגלל הדמיונות שלי, או החשש שלי, או הפחדים שלי, אני אעלה איזו השערה, או שאני לא יודע שזה ככה, אם אני יודע שזה... דבר שלי ודאי, אז אני אגיד לעצמי, טוב, זה לא שייך. אבל אני עדיין לא בטוח, יש לי כל מיני תהיות, כי היא מתנהגת באופן הזה וזה, והוא אה, מדבר בו, אה, כך וכך, אה, ולכן אני משער השערה כזאת, שאם, כן, אני אעשה לי כל מיני הסקת מסקנות שלא תמיד נכונות, ושוב פעם, העצה הטובה ביותר לעניין הזה, זה תקשורת. הקשבה, אל תפחדו. להיכנס למקום, למקום אה, ששואל ומתעניין, גם אם זה דברים אה, כאילו פנימיים ואישיים ועמוקים, זה לגיטימי, אנחנו הולכים להתחתן, אם זה לדבר על הבית, אם זה לדבר על, חווי, על חוויות פנימיות שהאדם עובר, כדאי מאוד לרז, לרדת לרזולוציות האלה, לרדת לעומקים האלה, וזה יאפשר גם, גם יתיר הרבה ספקות, וגם יפתור בפלונטרים מחשבתיים שנמצאים בתוכי, ואני גם יוכל, וגם תוך כדי, הקשר פשוט יתחזק. הקשר יכול להתחזק דווקא מתוך אותה, אותו דיון פנימי, ונכנסים לעומק, ולא נשלם רק ברובד השטחי, הקשר יכול מאוד מאוד מאוד להתחזק מהמקום הזה. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, מטריד, הכי טוב לדבר עליו עם הבחור. ובנוגע להתייעצות עם רבנים משפיעים לקבל חוות דעת חיצונית, שוב, אפשר לקבל חוות דעת, אפשר. אפשר לשאול על, האדע, על אנשים שמכירים אותו, מי הוא ומה הוא ומה הוא אוקיי? מכיר, אבל כל זה, א', לקחת בערוון מוגבל, אנשים מכירים, אנחנו לא יודעים איך הם מכירים את האדם, באיזה רובד של היכרות, כמה, לפחות עם העבר שלו. אי אפשר לסמוך לגמרי על אה, אמירות כאלה או אחרות של אנשים. אם אני כמובן בודק ורואה מכמה וכמה וכמה, אם משהו מטריד אותי באמת ואני רוצה לברר, אפשר. אפשר בערבון מוגבל ולקחת אה, בחשבון את כל מה שאנחנו יודעים שלא תמיד הכל ידוע וגלוי גם מאותם אנשים. לפעמים יש רבנים, וזה גם ככה די מצוי, שהיום הולכים לכל מיני, אני יודע, מקובלים כאלו או אחרים, ואומרים, נותנים להם את השמות, או אומרים להם תאריך הלידה, או כל מיני עניינים. וכבוד הרב, מה אתה אומר, האם ישנה התאמה? או אולי אפילו... כן, מישהו, איזה רב שמכיר באופן אישי את אותו בחור או אותה בחורה, ומה אתה אומר, כן, יקרות משתף, מה אתה אומר עליו, אני יכולה להתחתן איתו, לא יכולה להתחתן איתו. אז כל המקום הזה, אנחנו מאוד מאוד, מאוד חשוב לנו להגיד שההחלטה להתחתן או לא להתחתן היא אך ורק שלך. היא אך ורק שלך, לא של אף אחד אחר, לא של, לא של רבנים, לא של משפיעים, ו, ואפילו, אפילו לא של הורים. אין אף אחד, אין מישהו חיצוני, שהוא לא אתה, לא שיכול להגיד כן, כן, אתה יכול ללכת על זה, לך על זה. או לא, לא, לא, אני לא חושב שזה מתאים, אל תלך, אפשר לשמוע עצות, אפשר לשמוע דעות, אפשר לשמוע חוות דעת, אבל להכריע תמיד זו הכרעה שלנו, ואם אנחנו לוקחים, כן, מבחינה ככה, מנסים לפרק את זה, מה האחוז ההשפעה בהחלטה זה למקום, לחוות דעת שאני קיבלתי, כן, חוות דעת שלי. מתוך אותה היכרות, ומחוות דת שאנשים אחרים אמרו לי עליו או עליה. אז מה שאני מאוד מאוד כדאי לעשות זה לסמוך על עצמנו ולא כל כך על אחרים. כמה שיותר העמקה בהיכרות תאפשר לנו לקבל החלטה יותר נכונה. אוקיי. Okay. שאלה נוספת. אני נפגש עכשיו עם בחורה מאוד נחמדה. מבחינת אותה מה זה נראה בסדר גמור. אותו קו מבחינה דתית, מסכימים על הרבה נושאים, לא ביקורתית, ברוך השם בסדר גמור, אבל משהו שם לא נפתח. נחמד לי בפגישות, אבל משהו חסר, לא כיף לי. זאת אומרת, תקשורת זה משהו שמאוד חשוב לי. כבר נפגשים מספר חודשים, וזה משהו שאני לא מתקדם. מצד אחד אני לא רוצה לוותר, כי השכל אומר שישנה התאמה, אבל אני לא מסוגל להמשיך קדימה כשאני יודע שישנה את בעיית התקשורת המסוימת הזאת, מה עושים? אה, טוב, אז זה מאוד דומה לשאלה שקיבלתי אה, בנוגע לנטיית הלב. אה, שוב פעם, נטיית הלב צריכה להיות. אבל הרבה פעמים, כמו שאמרנו, אנחנו מחפשים משהו, אנחנו מחפשים משהו, והחיפוש הזה, כן, מאוד מאוד חשוב לי נושא מסוים, מאוד חשוב לי תקשורת, או, או להרגיש בנוח ולהרגיש נעים. ודווקא הדברים שמאוד מאוד חשובים שלנו, לנו שם, היצר הרע יושב לנו הכי הכי חזק. הרי היצר הרע לא. זה התפקיד שלו, להפריע לנו. וכמה שזה יותר קרוב לדבר האמיתי, לדבר הנכון, ככה הוא יותר מפריע. אז הרבה פעמים אנחנו רואים דברים שלא הולכים לנו כמו שצריך, ויש הרבה קשיים והרבה מניעות, ואומרות שזה נראה בסדר, אבל יש כל מיני דברים ש... אז, המסקנה היא, לא תמיד, כן, אולי הרבה פעמים, המסקנה צריכה להיות... לא על הכיוון של טוב, אם זה, יש, אם זה כל כך קשה, ואם יש כל כך הרבה מאבקים, אז כנראה לא זה. זה לא נכון. הפוך, בגלל שהיצר רע יודע שזה כן זה, לכן הוא עושה את כל מה שהוא יכול כדי להפריע לזה. אז אם אנחנו רואים הרבה קשיים, שזה... יש... השכל אומר כן, אבל יש כל מיני קשיים כאלה או אחרים, במיוחד על דברים שמאוד מאוד נוגעים. אז שם היצר מתלבש ומביא כל מיני ספקות ותהיות ושאלות וככה הוא מקרר אותנו. ולכן אנחנו צריכים שוב כמו שאמרנו, לדאוג שההיכרות תהיה היכרות אמיתית ואז השכל באמת מקבל החלטה שזה מתאים או לא מתאים ואם השכל הגיע להכרה שזה מתאים להגיע לנטיית הלב. נטיית הלב חייבת שתהיה, אבל אנחנו צריכים עוד פעם לזכור שנטיית לב זה לא רגש בוער כרשפי אש. נטיית הלב זה משהו יותר עדין. אז אם ישנה עדינות מסוימת, אם אין כלום, אז uh, אפשר לנסות באמת uh, להמשיך עד שזה יתפתח בעזרת השם. אבל אם... Uh, יש נעימות קלה, נחמד לי. זאת אומרת, נחמד לי לשבת איתה, אנחנו מפגשים וזה, ונחמד לי, יושבים ונהנים, הכל בסדר. אין אה, התרגשות ואין, אבל בסדר, נחמד. כאן אנחנו חייבים לקפוץ למים, זה השלב הבא. פשוט צריך לקפוץ למים. זה, זה מאוד מפחיד, אין ספק. ו... אבל הרבי כותב את זה במפורש במכתבים, במכתב, הוא אומר שכדי, שבגלל שחז"ל המשיל לנו את, את החתונה לקריעת ים סוף, וכ, וים סוף נקרע על ידי נחשון בן המנהדיו, שקפץ למים, אז גם כאן יש את המימד הזה של הקפיצה, שפשוט צריך לקחת ולקפוץ למים, פשוט קופצים. ו... והקפיצה הזאת מפחידה, הקפיצה הזאת היא בהחלט מקום מפחיד, ואני חושב אה, שזה נחלת רבים, אולי נחלתם יותר של גברים, אותו פחד שצריך לעקור, זה מאוד, בחוויה הפנימית זה נחבר מאוד מאוד קשה. בחוויה הפנימית, הרבה פעמים זה יכול לחוות כממש... סוג של התאבדות או איזו שחיטה או משהו מאוד מאוד קשה, צריך לדעת את זה. אז הנשים צריכות לדעת את זה ולתת לזה מקום ולא להיבהל ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אם הוא ככה, אם זה היה זה, אז הוא היה מאוד זורם ובא לו, ואם זה בא לו בכל שכה, שהוא צריך למסור את הנפש בשביל להתחתן איתי, אז, אז... קודם כל הגברים, זה, זה לא משהו שחייבים לשתף את האישה, את הבחורה, על הפחד האיום ונורא של לפני החתונה, אבל אם זה יתגלה, אז האישה צריכה להבין שזה משהו מאוד מאוד טבעי, במיוחד לגברים, שהרי חתן נקרא חתן מלשון נחיתה, חודרגה, הוא נוחה, זו נפילה מאוד רצינית בשבילו, מובא בספרים גם שכל הנושא של, של לשמח חתן וכלה זה בעיקר בשביל החתן. החתן בפאניקה עכשיו. צריך לשמח אותו. האישה גם ככה בהתלהבות. אתה ככה, בערך מגיל שלוש היא מצפה ומחכה לזה, אז אה, אותה לא, לא חייבים לשמח, היא שמחה גם ככה. חטאת זה כבר סיפור אחר. בכל אופן, צריך לדעת אם עשינו מהלך של היכרות שכלית וישנה נטיית הלב, אותה עדינות, אותה אה, הערה. אור כבדק, איזו נטייה קלה, מיני, מינימלית, קיימת, עכשיו צריך לקפוץ למים. למסור את הנפש, למסור את הרצון, זאת אומרת, אתה יודע כולך רוצה לברוח מפה. ובכל אופן, זה כמובן משפיע גם על הרגש, אבל צריך פשוט לעשות אותה קפיצה, ומי שעושה את אותה קפיצה, ניסים גלויים, יראה שכל הפחדים, כי תמיד יש שם איזה סוג של פחד. גלוי או נעלם, כל הפחדים שמהם הוא פחד, פחד מוות, התגלו כעורבא פרח, כדמיונות שווא, היו כאילו היו, והכל התגלה כטוב, גלוי ונראה. אבל זה קורה רק באמת בסוג... צריך לדעת שזה שלב שפשוט צריך לעשות, אבל אנחנו מדגישים רק אם עברנו את שני השלבים הקודמים של ההיכרות ושל נטיית הלב. אם אנחנו נבוא לפגישה ונגיד, טוב, אני הולך למה, זה לא משנה מה, די, אני רוצה להתחתן, וזהו, אני קבוצה מה, אומר, כן, בלי שאני מכיר, בלי שלא, לא, לא זו הדרך. צריך לעשות את זה בצורה מסודרת, שלב ראשון, היכרות שכלית, שלב שני, נטיית הלב, שלב שלישי, קפיצה למים. <אז> טוב, ושאלה אחרונה, שאלה אחרונה, למה יש לי תמיד תחושת פחד מנושא השידוכים? גם כשאני מנסה לחשוב מחשבות טובות על עצמי, בראש התחושות של הפחד חוזרות. מה עושים עם דימוי עצמי נמוך וחוסר ביטחון כשאני בשלב שבו אני צריך להיות בשידוכים? טוב, זו שאלה מאוד חשובה, מאוד טובה. לא כל כך עסקנו בנושא הזה. בקורס, אין, הזכרנו אותו בתחילת הקורס ובהדרכות ש... נוספות שלי, אין, הזכרנו שזה בעצם היסוד שעליו מושתת כל היכולת להיכנס לתקשורת זוגית, לזוגיות בעצם. המקום הזה של הדימוי העצמי הגבוה הביטחון העצמי, להיות מחובר לעני שלי בצורה נכונה, זה הבסיס להצלחה בקשר. זאת אומרת, אם אין לי את המקום הזה, אז יהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות את כל מה שבעצם למדנו בקורס הזה. זאת אומרת, כל היכולת שלנו לשבת ולהקשיב ולהקיב ולדבר, כל המקום הזה הוא, הוא בעצם מושתת על זה שיש עני. כל היכולת להגיע לנטיית הלב מושתתת על זה שאדם יהיה לו דימוי עצמי גבוה והוא ירגיש טוב עם עצמו. ולכן, אם זה המצב, זאת אומרת שהתחושות שמלוות אותי זה פחד, זה חששות, ורגשי נחיתות, וכל מיני דברים שהם לא, לא חוויות טובות פנימית, אין לי את עצמי. אז ודאי שזה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. לצערי, אני לא יכול במסגרת הזאת לתת את כל הכלים של איך עושים את זה. זה משהו שאני בעזרת השם הולך לתת בתוכנית ליווי שאני כרגע עובד עליה. ליווי בעצם תלך איתנו לאורך כל התהליך שמלפני השידוך עוד בבנייה עצמית עד לכמובן לשלב של הפגישות. אני עוד אספר לכם על זה בהרחבה בהמשך. אז שם זה בעצם יהיה. ו... אבל בכל זאת, אם אתה כבר שואל, אז ניתן את הנקודה. הנקודה היא שהביטחון העצמי, העצמיות, הערך העצמי של האדם, הוא תמיד נמצא ותמיד קיים. וכל הדימוי העצמי הנמוך הזה, במחשבות לא טובות על עצמי, וכל המקומות המורידים האלה, ש... כשאני חווה את עצמי בצורה לא טובה, הכל זה מה... צריך לדעת שזה הכל חיצוני. מה זאת אומרת חיצוני? כנראה שעברנו כל מיני חוויות, אם זה חוויות עם ההורים, אם זה חוויות חיצוניות חברתיות שמאוד מקשור... שמאוד מערערות לפעמים ביטחון לבן אדם. אז הערך שלי, איך שאני תופס את עצמי היום, הוא לא כל כך טוב. וזה, וזה לא טוב שזה לא טוב. צריך להיות גבוה, צריך להיות טוב הערך הזה. אבל זה רק בעיה ביחס שלך אל עצמך. אבל הערך תמיד קיים. הערך הטוב תמיד נמצא. זאת הרבה פעמים אדם, בטעות, זאת טעות חמורה, טעות קשה. ממש ממש לא באשמת הבן אדם, זה בדרך כלל, כן, זה אף פעם לא באשמה, באשמה של האדם. תמיד מסיבות חיצוניות כאלו או אחרות, נמרות לא שזה גם קשור בסופו של דבר גם לאיזה סוגים של גלגולים ותיקונים וכל מיני עניינים כאלה, אבל מסיבות כאלה או אחרות הגענו למצב הזה, אנחנו צריכים לדעת שעצם זה שיש לי מחשבה כזאת על עצמי, אם זו מחשבה שלילית על עצמי, זו מחשבה טועה, נקודה. אף פעם לא... אין שום הצדקה, אפילו לבן אדם יש חסרונות, ויש קשיים, ויש כל מיני דברים שהוא לא צודק בהם, או שהוא נכשל בהם, שהמציאות כאילו באמת מוכיחה, כביכול במרכאות, שהוא לא בסדר. למרות כל זה, אם המסקנה היא אני לא בסדר, ואני כזה וכזה וכזה, מחשבות שליליות וכולי וכולי, המסקנה היא זו טעות. לא יכול להיות. אין מציאות כזאת של אדם לא בסדר ושכאילו יש איזה משהו שמצדיק את התדמית החיצונית שלו. תדמית נמוכה, דימוי עצמי נמוך הוא תמיד טעות. הוא אף פעם לא מוצדק. רק מה, האדם צריך ללמוד, זה מה שאתה צריך לעשות בעזרת השם, ללמוד להתייחס לעצמנו בצורה אחרת. זה מקומות לא פשוטים, כי בדרך כלל הם יושבים על מקומות מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד קדומים, ילדותיים. אה, כמובן, כמה שזה יותר עמוק, ככה זה יותר אה, קדום, ולהפך. אבל אה, למרות שזה שם, שזה נמצא שם, זה הגיע משם, אפשר לטפל בזה, ומאוד כדאי, חייבים, חייבים. זוגיות לא יכולה להצליח, לא יכולה להצליח זוגיות, כשאין לי את עצמי. זה א', ב', אז אני ממש מה שמבקש ממך, שאם זה המצב, פשוט מחר אפילו, תרים לי טלפון, נקבע פגישה, ונתחיל לעבור תהליך כדי באמת לסדר ולתקן את המקום הזה, לגלות ולחשוף את אותו. ערך עצמי חיובי שנמצא בך, כי הוא פשוט, הוא ודאי נמצא, רק צריך לעזור קצת לגלות אותו, לחשוף אותו בתוך המציאות שלך, ואז ממילא הכל יהיה הרבה הרבה יותר קל, השיתוכים, ובכלל כל, כל, כל, כל החיים יהיו הרבה הרבה יותר טובים, כשהערך העצמי הוא ערך נכון, ונכון זה אומר גבוה וטוב ומלא אמונה עצמית. זהו, זהו, אלו השאלות שקיבלתי, אז בזה אנחנו גם מסכמים את השידור היום. זהו, מילה אחרונה, באמת אני מאוד מאוד מקווה שנהנית מהקורס, ועוד פעם, מי שעדיין לא ראה וצפה בכל הדרכות, שיתמסר לזה, שככה יפנה לעצמו ביומן את הזמן, זה לא הרבה זמן, שבו. תתפו ברכות, לא רק פעם אחת, עוד פעם ועוד פעם, אבל העיקר, העיקר תיישמו את זה, תיישמו את זה, לכו, לכו לשידוכים ופשוט תנסו לשבור את הדפוסים של הפגישה, שתיים, שלוש, נפגשים ומג... ואומרים יאללה, זה, זה לא זה, נמשיך הלאה. תעמיקו את הקשר, תחפרו. ו... תמיד מזכיר לי המקום הזה שכשטיילתי בעודו, אז euh, היו את אלה שרצים ממקום למקום, ממקום למקום, עוברים משבוע, ממשיכים הלאה. ואני לא היה מקום אחד שנשארתי אה, מש... בו פחות מחודש. הייתי יושב, היה שם איזה מקום שהיה אפילו איזה חודש וחצי, אני חושב, במקום, בבונגלו, בשפת הים. כן, זה כמובן לפני שחזרתי בתשובה, ו... וישבתי שם, ו... אז אני ישבתי שם תקופה ארוכה, ומסביב כל הזמן הס, הסתובבו והפכו. ובחגש שאתה חי את המקום, כן, אתה נמצא שם, אתה, יש לך זמן ואתה ואת, מונח בדבר, <מח> היכולת שלך להעמיק בדברים היא יכולת אחרת לגמרי. בגלל שאנחנו מחפשים את אותה העמקה, בגלל שהאני האמיתי של האדם נמצא דווקא בעומק, דווקא בהסתר. של התודעה. לכן אנחנו צריכים מנוחת נפש ואנחנו צריכים זמן להעמיק את הקשר, לקחת את הזמן, לא לפחד מה... כן, מפג... מפגישות, שהן... מערכות יחסים שהן נמשכות. אדרבה, תמשיכו, תעמיקו, תכירו יותר לאט לאט. בעזרת השם, תחשפו את האני שלכם, את האני של הצד השני. זהו, אני באמת מאחל לכם המון המון בהצלחה. וכמו שגם הזכרתי לפני הקורס, כשנרשמתם, אז כל מי שנרשם בקורס הזה, במחזור הספציפי הזה, הוא יקבל, ממנ... יקבל ברגע שאנחנו נוציא, בעזרת השם, תוך... כבר חודשים, אני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, אני מעריך שזה יהיה איזה חודש-חודשיים לפחות, את ה, בעצם את הגרסה החדשה של הקורס, הגרסה המשודרגת, וזה הולך להיות באמת שדרוג מאוד מאוד רציני, בעזרת השם, אז אתם תוכלו לקבל את הקורס הזה לא תוספת תשלום. כמובן שאני אשמח מאוד אם תוכלו גם לעזור לנו ככה להפיץ אותו לאנשים חדשים ולהמליץ עליו לחברים, חברות. אבל זה יקרה בעוד מספר חודשים בעזרת השם. זהו, ובכל מקרה אני מאוד מאוד מקווה שעד שנגיע לשם, אתם כבר תגידו לי שזה ממש לא רלוונטי, ואולי בזאת שנתגש בפרויקט הבא, שזה כבר יהיה בטח שנה הבאה גם, הנושא של הקורס תוכנית ליווי לשנה החדשה, לשנה הראשונה בחיי הנישואין. בעזרת השם שכולכם uh, תצטרכו את זה בקרוב ממש. וזהו, שיהיה לחיים לחיים. שנה טובה ומתוקה, שתמשיכו את כל השפע שמשכתם בחגים. וזהו, שיהיה המון המון בהצלחה. אני כאן לכל שאלה שיש. אתם רוצים להתייעץ, לשאול, לבקש. אני כאן, בשורות טובות, כל טוב, שבת שלום.